Індіанець обережно наблизився до краю даху і поглянув вниз на гамірний порт. Усе, що відбувалось внизу, нагадувало розтривожений мурашник. Колосінь жінок, топкотнече, вереск сирен швидкої, поліцейські, що пітніли і лаялись на всі застави, намагаючись тримати натовп. Навколо мертвого тіла Бранденштайна розіслався килими й сотень апельсинів. Люди наступали на них, ковзалися. Пок помітив чоловіка, який лишався осторонь цієї штовхани, і впізнав Джека Гатчі. Ось він і був реальною загрозою для атоголок. Цей коп був індіанцем. Він орієнтувався в порту так само добре, як і пок. На коротку мить пок завагав, а потім клітини у мозку знову вибухнули яскравим спалахом. Він підняв зброю, націлився Гатчі в голову і спустив курок. «Джеку! Розбережі із цим рейнвахом!» – наказав Лепський. «Я, але далі доказати він не встиг. Гаччі похитнувся, ці вкр... крові з'явилась на його сивій скроні. Кремезний чолов'яга повалився доля, а тоді Лепський почув постріл. Швидко роздернувшись, він помітив рух на даху однієї з багатьох маленьких кромничок уздовж лінії берега. Він блискавично вихопив зброю, націлився і вистрелив у той невламелий рух». Крізь Натурп до Левськи протиснувся Енді Ширп. Він там нагорі прокричав Левськи за ним. Дейфар пробився Крізь Натурп і Левський кинув йому в бік гач, який ще рухався. «Потурбуйся про нього, Дейва!» – крикнув Левський і побіг за Ширпсом у бік крамнички Мікку. Але він не пройшов десяти кроків, протидаючи шлях через юрни, як наступив на апельсин і впав так, що ледь подих не відібрало. Шилц намагався притримати Лепський, але поїхав на іншому апельсині гепнувся просто на Лепський. У ту саму миті, як той, лаючись, намагався звестись на ноги. Лепський майже потіли. Куля просустіла над головою Пока і відколувала шмат цементу з димаря. Дремні уламки від нього полетіли просто на індіанця, який встиг пригнутися від пострілу. Друзки цементу так і зачепили його, і під лівим оком виступила кров. Нисхускалившись, пок, перебіг дахом, притискаючись до закриваного обличчя кустку. Він швидко спустився залізною пожежною драбиною, опинившись у вузькому, смердючому провилку. На мить зупинився, зібрався з думками і побіг праворуч. Плавними котячими рухами він перемахнув через цегляну перегородку і приземлився в іншому провулку. Знову звірив свої орієнтири і побіг праворуч. У кінці провулка виднілись перекриті двері, все ще притискаючи до обличчя закривавну хустку, пок увійшов до середини і кинувся вгору крутими вузькими сходами. На сходовому майданчику вгорі маленька індіанка гралася з лялькою. Пок зупинився, уважно придивився до неї і пройшов повз. Зброїв його в руці та закривавна хустка, викликала у дівчинки німотний ні жах. На далекому кінці коридору пок побачив двері. Він штовхнув їх і знову опинився в променях сонця. Низько зігнувшись, перебіг плоским дахом, зупинився біля слухового вікна, виштопнув скляний люк, а потім, лишивши на рамі криваві відбитки пальців, просто визнув донизу в темряву. Пок безшумно збіг крутими сходами, відчинив двері, за якими починався ще один провулок. Він переліз через огорожу і важко приземлився у дворі, в якому на перевернутому ящику сиділа товстезна індіанка і натирала корку. Якусь мить вони просто дивилися одне на одного, а тоді жінка опустила очі і продовжила свою роботу. Поки минув її та увійшов до халупи, яку ця товста жінка називала «своїм домом». Звідти він вийшов у ще один проволок, переліз через ще одну горожу і врешті дістався чорного входу до прибуткового дому осіда. Поріз на обличчі вже не кровоточив і сховав закривавлену скустку до кишені. Він зупинився в коридорі, прислухався, потім вирушив вперед обережно відчинив двері, що, як він знав, вели до вітальні осіди. Осіда сидів у зламаному кріслі, склавши руки на товстих колінах. Він говорив з Манаті, котре що й не ввійшов. Покобі трохи часу, щоб опізнати Манаті у пів... на темряві кімнати. Спритним рухом Пок заховав револьвер у задню кишеню джинсів. Він увійшов до кімнати, зачинивши за собою двері. Усіда відкинувся у кріслі. На тостому обличчі не було звичної посмішки, тільки хитро мрожились очі. Погані в тебе справи, Поку, заговорив він. Манаті розповісти. Манаті коротко розповів, що трапивось в аеропорту. Пок уважно слухав. Очі його горіли вогнем. Білий чоловік мертвий. Манаті кивнув. Машина згоріла, а дівчина? Я підвіз її до порту, вона пішла геть. Пок стояв, не рухаючись. Єдине, що його хвилювало в цій історії – гроші. Вони згоріли разом з машиною, чи їх забрала дівчина? Товісна хвиля гніву прокотилася його тілом. Пок тицьнув пальцем у бік дверей. «Забирайся». Манатю озирнувся на осіду, той кивнув. Водій швидко вийшов з кімнати. Запала довга мовчанка усіда спокійно заговорив. Тобі треба тікати, Поку. Мені шкода, що це все закінчилось саме так. Це була хороша ідея. З цією аварією тобі просто не поталанило. Пок дивився в очі товстому індіанців і промовив. Мені потрібні гроші. Мені потрібна тисяча доларів. Осіда здригнувся. Вигляд пока вираз його обличчя і близько говорили, що ситуація небезпечна. Осіда згадав про револьвер, який завжди тримав у верхній шухляді письмового столу. Зараз він сидів за 4 метри від столу, в якому тримав автоматичний кольт 45-го калібру. Цей пістолет він колись перекупив у одного армійського сержанта та був переконаний, що ніколи його не використає. Осіда завжди любив зброю. Він частенько прочищав та змащував цей пістолет. Тепер, дивлячись на обличчя Пока, він розумів, що пістолет, якщо тільки вийде затягнутись до нього, може врятувати його життя, яке так раптово опинилось у небезпеці. Та, сидячи в зламаному кріслі, Осіда втягнув, що покуб'є б'є його, перш ніж він дістане зброю. «Треба блефувати, – вирішив він. Якби в мене було стільки грошей, вони б стали твоїми, – почав Осіда». Твій батько, мій хороший приятель, я б раду віддав тобі гроші. Плювати на батька, давай гроші, відповів пок, його рука шугнула за спину і з'явилась, знову тримаючи пістолет. Осіда кивнув. Він повільно підвівся і підійшов до столу. Він уже потягнувся до шухляди, де лежала зброя. Його товсте тіло приховувало всі рухи, та в ту ж мить він відчув, як дуло поколов пістолета, вп'ялось йому в спину і зрозумів, що це кінець. Рука Осіда опустилась від верхньої шухляди до другої, яку він відкрив. У цій шухляді зберігалася готівка. «Ось, це все, що маю, бери собі!» Пок відсунув осіду, вбік вихопив товстий пакунок доларих купюр. Закинувши гроші за пазуху, він швидко рушив до дверей. Осіда досі відчував небезпеку, тож стояв, не рухаючись. «Не забувай, поку, твій батько і я, добрий приятелі!» Тримтячим голосом промовив осіда. Відкрий горішню шухляду, наказав Пок. Ну ж бо, відкривай. Вони довго дивилися одне на одного. В очах Пока осіда не бачив нічого, окрім звості. Серце нестримно клатало, коли він відкривав шухляду. На купі замащеного мастилом промокального паперу Пок побачив пістолет. «Добрі приятелі!» – запитав Пок і натиснув на курок своєї зброї. Відлуння пострілу прокотилося сім будинком і вихлюпнулось на вулицю. Осіда повалився. До, до, поки Пок зробив крок до столу, дістав 45 го калібру, викинув свій пістолет, у якому вже закінчились набої, і вибіг із кімнати. Детектив Алекс Гордон патрулював цю частину порту і, щойно зачувши постріл, миттю опинився біля чорного виходу з будинку осіди в кінці проволоку. Саме тієї миті у дверях з'явився пок. На дрібку секунди Гордон завагався. не певний чи це той діанець і був боком договору. Та щойно помітивши в руках хлопця пістолет, детектив миттю вихопив власну зброю. Пок випередив його на саме ту дрібку секунди. Куля Пока влучила горну в плече, і полісмен упав долі. Куля горна зачепила ліву руку Пока. Індіанець крутнувся на місці, і наослі побіг униз провулком. Білю руці заважав йому зібратися з думками. Це вперше він так живо відчув, що на нього полюють, і паніка охопила втікача. Допігши до порохняної двоповерхового будинку, в кінці провулка Пок Коробучко відчинив двері і обвалився в темний коридор. Єдине, про що він думав, де сховатись. Перед ним ніби не ні звідки з'явились сходи. Пок піднявся ними, перестрибуючи по два приступці за раз і зупинився на сходовому майданчику. Проворуч були одні єдині двері, але жодного слухового вікна. Він зрозумів, що загнав себе у пастку. Двері повільно прочинились. Пок звів пістолет. На сходовий майданчик вийшла молода індіанка. Це була висока, струнка дівчина, обличчя поблите віспою, заплетене обличчя, укладене, волосся вкладене навколо голови. Вона застигла, що й не помітила пока. Пок наставив на неї зброю. Так вони й дивились одне на одного. Кров капала з пальців пока, і на підлозі вже утворилась ціла калюжа. Допоможи з цим. Пок указав на поранену руку і знову пригрозив дівчині пістолетом. Вона налякано кивнула. Молода індіанка рушила назад до кімнати і кивком покликала Пока слідувати за нею. Коли Пок наказав Манаті забиратись, той, непокоячи за свого боса, відійшов недалі, як до комірки в будинку осіди. Почувши постріл, він зрозумів, що його побоювання справдують. Він бачив Пока, який вибіг з будинку, і тільки тоді наважився увійти до вітальні де знайшов розпластане на долівці огрядне тіло. Манаті затримки від жаху, розвернувшись і кинувшись коридором до чорного виходу. Він почув два постріли – це «Пок» і «Горну» вистрілили одне в одного. Манаті обережно визорвав на двір. Він побачив, як «Пок» дриманув вниз провулком і заскочив до останнього будинку в його кінці. Лише згодом Манаті помітив пораненого детектива, який намагався сісти. Якби Пок не вбив осіду, Манаті ніколи б не подумав зрадити його. Але застреливши осіду, Пок жорстко розірвав пуповину, яка поєднувала його з індіанським братством і гарантувала захист. Манаті наблизився до детектива, який лежав на землі, аж тут з'явився Лепський та Енді Шилд. Лепський рвучку вдарив по револьверу Шилдса, опускаючи його. Це не він. Посунувши Манаті, Лепський опустився на коліна поруч Гордон, який вже сидів, кривлячись від болю. Тебе сильно поранено? Гордон похитав головою. Він побіг туди. Лепський поглянув у бік глухого кута, яким закінчився провулок. Лишайся з ним, Менті. Викличи по рацію підмогу. Він, певно, переліз через кутрусі за горош. Сер Манаті стояв, притиснувшись. Пинули до стіни будинку. Він в останньому домі в кінці провулка. Звідси немає іншого виходу. Я знаю цей будинок. Там живе Магі, онучка, осіди. Лепський придивився до індіанця, прикидаючи, чи йому слід довіряти. Він знав, що всі індіанці в порту були вірні одне одному. Це був бути хитрий трюк, щоб дати покові час утекти. Він убив мого боса, серка сказав монаті, ніби прочитавши думки Лепські. Він божевільний, його треба спіймати, він там. Ви певні, що іншого виходу немає. Вона тільки мив. До них підбігли ще двоє офіцерів. Ви двоє подбайте про Аллика. Наказав їм Лепський. Ходімо, її, давай зловимо його. Зі зброєю напоготові двоє детективів побігли провулком і зупинили з біля відчинених дверей будинку. Першому війшов Лепський. Швилтс прикривав його. На підлозі Лепський помітив плями крові, що нові на гору вузькими сходами. Він зробив кілька кроків. Назад і увімкнув рацію. Терел вийшов на зв'язок. Лепський доповів про все, що сталося, і пояснив, де перебуває. «Ми загнали його у пастку, начальнику», – закінчив Лепський. «Ми з Енді підіймемось нагору і схопимо на гідника. «Він точно не може звідти вибратися?» – запитав Терел. «Ні, це глухий код». «Не випускайте його, Томи, він мій». Лепський насупився. Він пам'ятав пересторого Бейлера тримати терела подалі від цієї заворухи. Гаразд, начальник. Лепськ вимкнув зв'язок. Він довго вагався, тоді озирнувся на шилця. Давай схопимо цього сучого сина. Тихо ступаючи, детективи рушили вгору сходами. Індіанка мані закінчила бентувати покові руку. Доки вона працювала, він сидів на ліжку, обдивляючись маленьку, задушливу кімнатку. Двері до кімнати лишились відчиненими. Над ліжком висіло велике розп'яття. Бог розглядав його, але, відчувши гострий біль провини, відвів погляд. Розп'яття нагадувало йому про батька і повертала спогади про те, як вони обоє схиляли коліна Пет вівтарем, як пахнуло в церкві ладану, як мерехтіли свічки. Який спокій був на батьковому обличчі. і пок того?» «Син мого доброго приятеля, мого дідуся», – сказала Мані, закінчивши бунтувати Пока. «Будь ласка, піди до мого дідуся, і він допоможе тобі втекти. Він ніколи нікому не відмовляє в допомозі». Твій дідусь, пок виструнчився, зіниці його розширились від здивування. осіда. Дівчина кивнула, «Саме так. Піди до нього, він допоможе». Хвиля глибокого вітря накрила пока. Він уже давно боявся, що з його мозком щось не те, але відмовлявся вірити, що самого бажання видужати недостатньо, щоб стінити себе. Тільки тепер він усвідомив, наскільки він справді хворим був, навіщо він убив осіду. Тепер пок зрозумів, варто було лише попросити осід і прихистку, і він був би зараз у безпеці. Пок сидів, не рухаючись, і відчував, пульсуючи білю руці, пістолет лежав на колінах. Сидячи у цій кімнаті, він усвідомив, що це є кінець його життя. Він знав, ніхто йому не допоможе і нічого не спокутує його провини. Десята приступка на східцях зовсім прогнила. Пок підіймався сходами, перестрибуючи через одну, а тому пропустив десяту сходинку. Мані знала про цю сходинку і завжди приступала її. Але Лепський про це навіть не здогадувався. Під його вугою сходинка з гурхотом провалилась. Лепський підіймався сходами, притримуючись рукою за перила, і тільки судомно вхопившись за них, утримав рівновагу. Але його нога застряла в пастці. Тихо вилаєвшись, він висмикнув ногу і, розуміючи, що вже виказав себе цим гурхотом, Перемахнув кілька останніх приступців і замить опинився на порожньому сходовому майданчику ліворуч від прочинених дверей. Він помахом показав Шилцу відступити, а сам притиснувся до стіни з револьвером в руці. Сонячне світло пробивалось в коридор крізь прочинені двері кімнатки і лишало на запилюженій підлозі довгасту ступлябу світла. Шилц піднявся сходами і присів на третій приступ з гори, прикриваючи лепські. Почувши, як із шумом проволила сходинка, Пок захолох. Він на кинувся до відкритих дверей, піднімаючи пістолет. Мані розпізнала відча і безнадію в його очах та поспішно відійшла в дальній кут кімнати. Лівою рукою Пок дістав за пазухи гроші, які вкрав в осіди, і кинув їх на ліжко. «Пробач», – сказав він, дивлячись на дівчину. «Я дуже скворий, щось не гаразд з головою», – молодик вказав на гроші. Це належить тобі. Поквагався, але нерішуче продовжував говорити. Я вбив твого дідуся. Це його гроші, я їх забрав. Вони належать тобі. Повільно ковзаючи стіною, Лепський зупинився, прислухаючись до розмови. Мані дивилась на купу грошей на брудному прострадлі. Вона ніколи не бачила так багато готівки. Зіниці її розширились. Все моє. Думки зі швидкістю блискавки проносились в її будинку. Якщо ці гроші справді для неї, вони відкриють для мані у зовсім нове життя. Ця кімната, цей сморіб, цей портовий гамір, хтиві пальці, що залазили їй під спідницю, коли дівчина працювала в ресторані, білий моряк, якого вона приводила сюди, коли хотіла новий одяг. Усе це і ще багато іншого могли виправити ці гроші. «Візьми їх», – сказав Пок, не зводячи погляду з дівчини. Ти впевнений, що вони мають. Дивлячись на гроші, Мані просто не могла в це повірити. «Я вбив твого дідуся», – повторив Пок, та зрозумів, що вона не слухає. Єдине, про що вона зараз думала, – це гроші. Він відчув спалах ненависті. «Бери їх і забирайся». Мані скупила гроші і вибігла на сходовий майданчик. Лепський скупив її за зап'ястя і штовхнув просто до рук Шилця. Дороні детектива просто затисли дівчині рота. Фок сидів на ліжку і дивився в відкинені двері. У пам'яті оживали ненависні образи клубу 50. Завжди послужували батько, багатії, нахаби, нездоброзичливі всі та гордії. Він часто думав про смерть. Колись він вважав, що найприємніший спосіб померти – згоріти, як свічка, коли вогник повільно згасаєш, доки не зникне зовсім. Але тепер він зрозумів, що йому не судилось повільно догоріти. Помітивши тінь лепській у видовженні плямі сонячного світла на підлозі, Пок звів погляд до розп'яття на стіні. Споглядаючи розп'яття, він раптом відчув прилив надії, клав дуло пістолета до рота і натиснув на гачок. «Вступаєш компанію?» Мех застигла і поглянула вгору. Останні дві години вона сиділа на кам'яній лапсі у віддаленій частині порту. Дівчина була зовсім одна, якщо не рахувати яструбів, що окружляли над нею. До цього часу вона вже огорталась від шоку після аварії. Тепер вона почала міркувати, що робити далі. Грошей у Мек не було. Одяг залишився в прибутковому будинку. Дівчина була певна, якщо піде за ним товстий індіанець вимагатиме плати за оренду кімнати. Та й Пок певно там чекає, тож назад повертатись не можна. А весь її одяг скадала всі з тих речей, що були на ній. Вона втратила свій щасливий білет, гірко подумала Мек. Щасливий білет. Вона обічей схопилась за голову. «Нічого», – заспокоювала себе дівчина. «Відшукає іншого чоловіка, який купить мені кілька необхідних речей. Завжди знайдеться, бодай, один чоловік готовий допомогти, доки ти згодна розставляти перед ним ноги. Шукаєш компанію». Колись саме такими словами її підчепив Чак, а потім почувався увестий жах. «Мек розглядала молодика, що стояв біля неї. Який придурок», – подумала вона. Хлопець був високий, хворобливо худий і з дурнуватою борідкою. А ще носив окуляри. Лінзи в них були такими товстими, що очі паровка нагадували коричнію ягоди Агросу. Одягнений він був у сіру сорочку з відкритою шеєю, яку заправив у чорні штани. А навколо тенісінь по Італії начепив широкий шкіряний ремень із потертою мідною бляхою. Принаймні він чистий, подумала мене. А отже, боже, мати грошенята. Тільки у тих, хто такий же брудний, як вона, не було грошенят. Уста дівчини розтягнулись у усровеній посмішці. «Привіт», – промовила вона, – «ти звідки такий взявся?» «Побачив тебе. Ти виглядаєш такою самотньою», – хлопець посмілкав барідку, ніби сподіваючись, що Мек помітить її. «То ти тут одна?» – і його голос звучав м'яко і безхарактерно. Розглядаючи цього хлопця, Мек відчула розчарування – вона сподівалася, що в її житті з'явиться новий ну, чоловік, але цей чудило геть не справжував її очікування. Та у теперішній ситуації Мег не могла дозволити собі бути надто перебірливою, тож відповіла, здається, одна. Не проти, якщо я приєднаюсь. Не проти. Він обійшов кам'яну лавку і сів поруч неї. Я Марк Ліс. А як тебе звати? Мег. Просто Мег. Вона кивнула. Запала довга мовчанка. Мег. Дивилась вгору, ніби спостерігала за яструбами в низі. Якби вона могла змахнути чарівною паличкою і ширяти з ними там вгорі, це було б неймовірно. Вона була певна цього, як чудово кружляти над морем, пірнати за рибою, бути абсолютно вільною. «Ти у відпустці?» – мех насупилася і повернулася на землю. «Що? Ти у відпустці?» – «А ти?» – «Ні, я вчора втратив роботу». Намагаюсь придумати, чим зайнятись, куди податись, мехвіть відчула щось схоже на співчуття до нього, тачнісінько, як я, теж намагаюсь придумати чим зайнятись. Молодик подивився на неї, потім відвів очі. Це був короткий поверховий погляд, але дівчина знала, що він помітив її пишні груди та довгі ноги. Я так легко подумалась їй. Чоловіки просто дурні тварини. Мені ніди стало це місто. Тут все надто дороге, воно створене для багатів. У мене є машина, він знову зиркнув на мет. Я планую поїхати в Джексонвілл. У мене там є друг. Він може знайти мені якусь роботу. Ще один швидкий погляд на її груди. Хочеш поїхати зі мною? Мек не вагалась, я не проти. Здавалось, хлопець трохи розслабився і знову запустив пальці в бороду. Це добре, де твої речі? Я піджену машину і заберу тебе. Тепер настала її черга розглядати співрозмовника. На його худому обличчі не було ніяких живих емоцій. Він розглядав свої худіки кістляві ляві руки, що лежали на колінах. Мег на мить засунювалась. Раптом він був маніяком. Кілька секунд вона прокрутила цю ідею в голові, а потім подумки зв'язала плечима. Сексуальний маніяк стає небезпечним тільки, що чинити супроти. Їй треба було поїхати з Парадайз-Сіті. Джексон відгодився, як будь-яке інше місто. «У мене іншого нічого немає», – відповіла вона. «Ні грошей, ні одягу, нічого». «Та, де що ж в тебе є? У цих дівчат є?», – молодик повівся. «Ходімо». Вони мовчки пішли до парковки. Він підвів дівчину до побитої автівки Тріумф тр ТР-4». Щойно вони сіли всередину. Молодик, навіть не дивлячись на МЕК, заявив. «Я хочу зайнятися тобою сексом». «Ти ж згодна». Мех зрозуміла, що йде все до цього. Уявила себе із цим шкурлявим придурком, і її тіло мимоволі скрючено. «У тебе є гроші?» – на не запитала дівчина. Молодик швидко зеркнув на неї. «Який це має стасунок? безамотнійно запитав він. «Дізнаєшся?» Аж тут Мех помітила в вітровому склі своє відображення і скривили. «Боже, на що вона була схожа? Її волосся?» Мех відкрила сумочку, щоб знайти грібинець, і поховувала. Серце пропустило кілька ударів. У сумки лежав коричневий конверт. Конверт, який вона забрала в аеропорту. Аварія трапилась так швидко, що вона не встигла покласти його в бардачок до інших конвертів. І зовсім забу... забула про це. Дівчина швидко закрила сумочку. 500 доларів. Молодий саме намагався завести машину. Тис на кнопку стартера і бурмотів щось під носа. Мек була вільною, ніби той яструб. Їй тепер не треба терпіти з того, не й корч цього недомка згори на ній. П'ятсот доларів. Мек відкрила меню. дверцята та вийшла з машини. «Гей!» – хлопець витрщився на неї, коли вона грюкнула дверцятами. «Ти куди? Куди завгодно, аби й без тебе?» – відповіла вона і пішла геть. Дівчина знову повернулася на кам'яну лавку в кінці порту. Над нею кружляли яструби, пальці її тремтіли від очікування, коли розривала конверт. У конверті грошей не було. Принаймні в одного з членів клубу 50 вистачило сміливості. На дорогому папері з відтиснутою емблемою клуба 50, упевненим каліграфічним почерком було написано «Іди до біса». Ідеть.